Інше замислила тут ясноока богиня Афіна. В тій годині, коли сподівалась, вона уже досить Втіхи зазнав Одісей і від сну, і від ложа дружини, золота шатну зорю, вона ранню із хвиль океану, вивела світло нести для людей, і ложем якого встав одісей. І так до своєї промовив дружини. Досить, дружино, обоє натерпілись ми вже тяжкого лиха, ти тут, про мій поворотного, трудний додому, плачучи гірко, мене ж, хоч і як я крізь злигодні рвався, Зевс і всі інші богове оподаль вітчизни держали нині ж. Коли ми обоє жадан голожа діждались, Ти попіклуйся майном, що в домі лишилось у мене. Я ж худобою, що женихи змарнували з ухвалі, Сам відберу я багатой, а Ахеї повинні вернути, Решту аж поки усі я обори свої не заповню. Спершу за місто піду». В наш сад я багатодеревний, батька провідать шановного, тяжко він журиться мною. Знаю, дружино, розсудлива ти, тож тобі накажу я, тільки-но сонечко зійде. Той чутка по місту полине про женихів, що їх повбивав я у нашому домі. Ти ж до верхніх покоїв іди. І служницями разом тихо посидь, не цікався нічим, ні про що не розпитуй. Мовивши це, надягнув на рамена він зброю чудову і розбудив телемаха і чередника й свинопаса та бойовена казав їм озброєння в руки взяти. Без перечання, мідні, вони одягли обладунки, двері тоді відчинили і вслід Одіссеєві вийшли. Вже розвиднялося всюди навколо, та млою Афіна оповила їх нічною і швидко їх вивела з міста.